Nem ismeri a férfi gyerekét, aki távol él tőlük. Néha elképzeli, milyen lenne a közös gyerekük. Az elképzelt gyereknek szép, húsos ajka és sötét haja van. A férfi erőteljes vonásait örökli, meg az ő kancsalságát, mivel lány. Az ő anyja is kancsal, és ő is megörökölte a lány testvéreivel együtt ezt a szembetegséget, csak a fiú testvérük nem. Nem tud szabadulni a gondolattól, hogy az anyja meg akarta büntetni a lányait. Aztán azzal nyugtatja magát, hogy az anyja nem szándékosan tette mindezt. Soha nem felejti el, amikor 17 éves korában az öccse megszületik, az anyja mennyire boldog, mert három lány után végre fiút szül. Az anyja akkor negyven éves, mint most ő. Nehéz szülés, de végtelen boldogságot lát rajta. A szülés után kisimul, szinte megfiatalodik, és az arcára olyan mosoly ül ki, amilyet azelőtt még soha nem látott. Megérkezettnek látja, éretnek és fiatalnak. Az anyja rendesen megszépül, miután megszületik a fia. A lányok nekiadják a gyerekkori játékukat, a búgó csigát, amivel sokáig kacagva játszik a kisfiú. Néha elképzeli, hogy nincs szembetegsége, hogy nem kancsal, nem tud szemüveg nélkül élni. Mert ő nem tudja, milyen szemüveg nélkül élni, hiszen arra sem emlékszik, amikor szemüveges lett. Három éves korában egyik pillanatról a másikra befordul a szeme. Akkor kap egy piros keretes drót szemüveget, de erről nincs pontos emléke, az anyja meséli el. Arról sincs, milyen szemüveg nélkül létezni. Az anyja azt mondja neki, mielőtt óvodába megy, ne hagyd, hogy báncsanak a szemüveg miatt. Ez a mondat viszont élesen megmarad benne. Mintha a szemüveg valami rossz dolog lenne, pedig nélküle egy méterig se látna. Az anyja sose láthatja a férfit, mert a találkozásuk előtt két héttel meghal. Tulajdonképpen az anyja idézi elő a férfival való találkozást. A férfi eljön az anyja temetésére, bár nem ismeri az anyját. A nő nem ismeri a férfi gyerekét. A gyerek nem ismeri a nőt. A nő soha nem ismeri meg magát anyaként. A bugócsiga valahol megáll. A férfi anyjával ül a konyhában. Anyuka az ebéd után pakolja a mosatlant, miközben ő barna golyókat gyúr és margarinból. A közepére megyet nyomkod, majd beleforgatja a kókuszreszelékbe. A reszelék rátapad a kakaós, margarinos kezére, a barna massza bronzosra festi a bőrét. Anyuka arról beszél, hogy találtak egy remek ügyvédnőt itt a városban, aki segít neki elintézni az adásvételt. Egyébként csak egy utcára lakik innen, egyedül él, és nála nem ismer kedvesebb, jobbszándékú embert. A kókuszgolyókból egyre több lesz, a keze egyre barnább, néha lesepri a felesleget. Anyuka egyszer csak kiejti az ügyvédnő teljes nevét, ő pedig lejti a következő golyót a kókuszba. Megmerevedik. Elismétli a nevet, és azt mondja, hogy az ő anyjának is ugyanez volt a vezeték neve. Nem túl gyakori. Eszébe jut egy emlék, aminek nem tulajdonított túlságosan nagy jelentőséget ez idáig. Most ez az emlék hirtelen új értelemmel töltődik meg. Az anyját és a hugát évekkel ezelőtt keresi meg egy nő, akit úgy hívnak, mint az ügyvédnőt, akit anyuka emleget. Ez a nő azt állítja, hogy a nővérük egy apától származnak. Csak kisbaba korában elhagyja őt meg az anyját az apjuk egy másik nőért. Aztán megszületnek a másik nőtől a gyerekek, az idősebb csak pár hónappal fiatalabb az első gyereknél, majd azokat is elhagyja kiskorukban. Évtizedekig úgy él az anyja, hogy semmit nem tud arról, van valahol egy nővérük, aki csak pár hónappal idősebb nála. A huga viszont lebeszéli róla, hogy találkozzanak. Mindegy ez már, jobb ezeket nem bolygatni, az apjuk is meghalt, sose jött vissza hozzájuk, nem törődött velük, nekik nem kell új testvér. Az anyja nem találkozik végül a nővérével. Egyszer nem sokkal a halála előtt megemlíti, hogy lehet, hogy mégis rendbe kellene tenni a régi dolgokat. Kideríteni miért volt olyan az apja, amilyen, milyen ember a nővére, a másik lány, akit szintén elhagytak. Aztán erre nem kerül sor, mert elkapja a vírust és belehal. A kókuszgolyók szép sorban hevernek egymás mellett a tányérban. Odakint a kutya akkurátusan kaparja a torlaszt, amit egy nehéz, cserepes virágállványjal támasztanak ki, nehogy a kutya bejöjjön és leszedje a tiszta ruhákat a szárítóról. Ősi trükkök ezen a vidéken, ahol nincs kenel az állatnak. A kutya neveletlen, képes átugrani a torlaszt, ha nincsenek itthon a gazdák. Anyuka a kutyával kezd pörölni, ő a kókuszgolyókat nézi. Majd felmegy a Facebookra és rákeres a nőre. A profilképéről az anyja néz vissza rá. Anyja neve, kereszt neve, vezeték neve, születési helye, ideje, férjezett, leánykori neve, nem vette fel a férje nevét, nincs is férje. Személyigazolvány száma, lakcíme, az, amíg a lakcímkártyáján van. Adóazonosítója. Táj-száma, Vércsoportja? Nem tudja? Pedig vérátömlesztést is kapott? Adja meg, hogy kitértesítsenek súlyos baleset esetén. Adja meg az adószámát, a bankja i Adja meg a meltartó méretét. Adja meg a tüdeje kerületét. Adja meg a cipő méretét. Adja meg, milyen nagy lábon él. Adja meg a hobbiát, kedvenc könyvét, kedvenc zenéjét. Adja meg fogyasztási szokásait. Ha nem fogyaszt semmit, mondja meg miért és mit nem. Dohányzik? Iszik? Milyen alkalmakkor? Rendszeresen? Nem iszik? Nem dohányzik? Akkor mitől függ? Adja meg, hányszor imádkozik egy évben. Adja meg, miben hisz? Nem hisz semmiben? Adja meg, miben nem hisz? Adja meg, szülte már? Adja meg, nemzőképese? Adja meg, hány petesejtje van a bankban lefagyasztva? Adja meg, hányszor próbálkozott a teherbeeséssel? Adja meg, van-e fertőző betegsége? Szede gyógyszert? Vérhígítót? Igen, az is gyógyszer. Adja meg, milyen betegségei voltak ez idáig. Ahhoz kevés lesz két sor? Írja rövidebben, jelszavakkal. Hogy lehet jelszavakkal írni a majdnem halált? Adja meg, milyen kezeléseken esett át. Adja meg, milyen allergiás reakciói vannak. Adja meg, milyen gyógyszert nem szedhet. Adja meg, milyen gyógyszert kell szednie. Adja meg, kitértesítsünk elhúnytakor. Ez már volt? Nem, az a baleset volt, ez, ha mégis meghalna. Ő csak mégsem tud meghalni. Adja meg, hogy mégis. Adja meg magát. Ehhez le kell ülni, mondják. Leül és vár. Sorra veszi, mikor mondták neki ezt a mondatot. Le kell ülnie akkor, amikor a nagyapjánál szarkómát diagnosztizálnak. Neki fogalma sincs arról, mi az a szarkóma, de le kell ülnie hozzá. A szarkómáról később sem tud meg többet annál, hogy mindenhol megjelenik, és a rossz sejtek végül felfalják az embert. Ennyi az, amit egy ember a rákról tudhat tíz éves korában. Azt magyarázzák, hogy láthatatlan sejtek képesek felfalni, és akkor tíz éves kisgyerekként rettegni kezd a láthatatlan dolgoktól. Le kell ülnie akkor is, amikor megbukik matekból, és az apja kiosztja. Amikor az apja cigizésen kapja, és felpofozza. Ha tudná az apja később milyen bűnöket követel, biztos nem pofozza fel a cigizés miatt, vagyis nem csak a cigizés miatt pofozza fel. Amikor az orvos közli vele, hogy rákos, amikor az anyja kopaszra nyírja a haját a második kemú után, amikor megmondják, hogy visszajött a rák, amikor úgy tűnik nem tud többé talpra állni, amikor meggyógyul, mert azt nem hiszi el senki, még ők sem az anyjával, amikor az anyját rákkal diagnosztizálják. Le kell ülnie amikor az anyja meghal. Amikor az anyja meghal, ők az erdőben vannak, körbe-körbe járnak, és azt képzelik a madarakról, akik közelmerészkednek hozzájuk, hogy az anyja így köszön el tőlük. Aznap az erdőben látják az anyjukat a föltől eltávolodni, közben erősen tűz a nap, pedig alig van március, de le kell venniük a kabátot, és le kell ülniük. Velük van a gyerek, a huga gyereke, aki alig múlt egy éves, és nem fog emlékezni a nagyanyjára. A madarak furcsán hangosak azon a napon, és ő eddig nem vette észre őket, pedig gyakran járnak erre. Aznap, mintha csak madarak lennének a világon, és ebben semmi vészjóslót nem talál. A madarakkal akar beszélgetni, és biztosak benne az egyikük az anyja, aki épp elköszöntőlük. tőlük. Ők közben szorosan egymásba kapaszkodnak, és még nem tudják, hogy akkor kapaszkodnak életükben utoljára ennyire össze, mert a gyász szét fogja forgácsolni az egész családot akkor még nem tudja, hogy az anyja elvesztése olyan nehéz teher, amivel képtelen szembenézni, inkább elmenekül, és nem akar találkozni azokkal az emberekkel, akik őt az anyjára emlékeztetik. A sorsfordító történések előtt le kell ülnie az embereknek, de ő már nem akar többé leülni. Elég volt, neki elege volt ebből. Nem ül le többé. Álni akar, mint egy szikla, engedni akarja az arcába, hadzúduljon lerá. le rá, Elbírja, tudja, hogyan reagál a teste, az elméje, bármi jöhet, vigye messzire a lelkét a szél. Közben a madarak énekelnek, és olyan fájdalmat érez, hogy kiszakad a lelke a testéből. Semmit nem tud az életről, aki nem hallotta beszélni a madarakat. Semmit nem tud az életről, aki még nem tudja meg, milyen a köntös zsebébe helyezett katéterzsákkal sétálni a folyosón olyan lassan, hogy azt higgyék mostanul járni, és tapsoljanak, amiért minden egyes nap egy kicsivel még tovább jut a nővérpultnál. Semmit nem tud az életről. Elfelejtette az állandó katétert és annak a végtelenül homályos emlékét, hogy milyen volt, amikor újra tudta használni a húgycsövét. Előbb-utóbb elfelejti azt is, miről énekeltek a madarak aznap az erdőben. A tévében egy olyan valóságsó kezdődik, amelyben a nők a rájuk költött pénz mennyiségéből határozzák meg magukat. Boldogan mutatják a drága táskáikat, a luxus gardróbjukat, a mesés villákat, ahol élnek, és a napsütéses utazásaikat. Mintha a világ az a hely lenne, ahol a nőket csak a ruhák határoznák meg, márkák és körvonalak, pirostalpú tűsarkú cipők, dupla C betűt formáló logó, kaviárbőr és hermelin, amit műszörnek hazudnak. Újabban bemagyarázzák, hogy az igazi prém tulajdonképpen környezetbarát, mert a műanyag sokkal jobban veszélyezteti az állatokat. Ezt mondják a zöld rendszámos autókról is, és ő már nem tudja, mi az igazság mindezekről. Ő azt akarja, hogy visszajöjjenek a 90-es évek, amikor nem lincseltek meg senkit a szörme és a dízel miatt. Azt akarja, hogy a nők a tévében ne a külsejük alapján határozzák meg magukat, hanem azzal, amit mondanak. De a nők nem mondanak semmit. És egy másik oldalon diskurzus folyik arról, hogy a nők mekkora kurvák. Megérte annyit harcolnia a szüfrazsetteknek, hogy száz év múlva mégis ez legyen a végtermék. Egy nő annyit ér, amennyit költenek rá. Elborzad és mégis végignézi, ahogy arról megy a duma, miért ment az egyik mennyasszonyi ruhában a másik születésnapjára, hogy a kutyabuliba nem hívják meg a harmadikat, mert az összeveszett az egyikkel, hogy minden második percben azt mondják, irtózatosan sok dolgom van, de egy bejárónő vasalja a kutya plégyét, miközben ők az asztalnál ülnek és a telefonukat nyomkodják. Egy ideje már csak az nyugtatja meg, ha a fiatal ex rose és slash nézheti egy régi koncertfelvételen Tókióban, ahogy kisgatjában félmesztelenül adják elő a Sweet Child o Mind. Kisgyerekként attól retteg, hogy a nagyszülei nem lesznek ott az esküvőjén, ezért férjhez akar menni 14 évesen, amikor a nagyapja haldoklik, aki viszont nem éri meg a karácsonyt, és rájön arra is, hogy férjet találni nem egyszerű. Később aztán az anyja se ér oda az esküvőjére, pedig 37, amikor meghal. Az apja még ott lehet az esküvőjén, de ő nem igazán kíváncsi rá. A férfi még nem kérte meg a kezét, de a November rainre vonulna be a templomba. Azt sem tudja, hogy akar-e házasságot, mert eszébe jut az a férfi, akinek évekig a szeretője volt 23 évesen. A napra gondol, amikor először meglátja azt a férfit az étteremben, ahol akkor dolgozik. A kezére gondol, amikor megpillantja a gyűrűt. Eszébe jut a telefonhívás, hogy a hostesz hozza a telefont, és az a férfi megszólal a vonal másik oldalán az étterem központi számán, és az első mondata ennyi csak, ugye nem fogod elmondani senkinek, hogy én hívtalak. Ígéretet tesz neki azon a napon, hogy nem mondja el senkinek, és tényleg nem mondja el senkinek soha, hogy másnap már vele utazik Velencébe. Ott van az első randevújuk. Nem mondja el, hogy soha nem tudja meg a férfi igazi telefonszámát, a felesége és a gyerekei nevét, hogy havonta egyszer elutaznak együtt egy európai városba, és az a férfi néha bejön az étterembe, és csak ül, és nézi őt, de nem beszélnek. A titkos útjaikon kívül soha máskor nem beszélnek. Nem tudja, akar-e házasságot, hogy van-e jelentősége a házasságnak, mert tudja, hogy vannak a világon olyan férfiak, akik idegen nőket visznek a kocsiukon velencébe, hogy aztán a hazafelé tartó úton Máté Pétert énekeljenek, és azt suttogják, végérvényesen elvesztek. Azt is tudja, hogy a férfi, akivel él, nem énekelne senki másnak rajta kívül Máté Pétert, és azt is tudja, hogy nem minne senkit titokban a kocsián. nem fogná másnak a kezét. Nem tudja, akar -e házasságot, mert emlékszik az anyjára, aki egyszer hazajött egy többnapos munkaútról, és teljesen máshogyan viselkedett, mintha már nem ugyanaz az ember lenne. Nem sokkal később kiderült, hogy szerelmes lett az egyik kollégájába. Az anyja imádná a férfit. Elképzeli, hogyan várja haza őket, hogy aztán egy egész szombat délutánt átbeszélgessenek a konyhában. A konyha apró, mégis tele van fontos részletekkel. Ugyanaz a konyha, ahol az anyai nagyanyja és a dédanyja is főzött és élt. Itt vannak még a tárgyaik, amelyeket az anyja megőrzött, de nem azért, mert ezekhez a tárgyakhoz szép emlékek kötik, ezek a tárgyak máshogy fontosak. Az anyja emlékezni akar arra, honnan jött, mi az ő öröksége, miből menekül el, és aztán az anyja halála után hova költözik vissza. Megmarad egy sötétzöld csupor, megmarad egy zománcos étkészlet, néhány murcos falidész. A konyhát később teljesen átalakítják, a falakat lefestik és lambériával borítják be, az ablakra sötét narancsszínű függönyt tesznek, a linóleum helyére sötétzöld kőpadló kerül. Minden más lesz, és minden ugyanaz marad. A szagokat is ugyanolyannak érzi. Beívódott a falakba az alkoholizmus és az agresszió izzadság szaga. Az anyja nem igazán emlékszik az apjára, utoljára hat éves korában látja, addig bepisil. Miután elválnak, aztán lesz tiszta. Évtizedekkel később derül ki, hogy az anyja apjának volt már egy másik családja, egy pár hónapos kislányt hagy el, mielőtt megszületnek ők, hogy aztán elhagyja őket is. Az elhagyások szépen sorjáznak anyai ágon, sodorva gyűrődnek fel a felszínes rojtos szélekhez, nem halványulnak, csak rongyosodnak, mint egy rossz használt huzat. elkopnak a mosásban. De a mintázatokat őrzik a makacs anyagok, nem lehet szabadulni tőlük. Nehéz másmilyennek lenni, mint amilyenek. Az anyja nem dobja ki a régi paplanokat és ágyneműket, amikor meghal az anyja még nyakrákban. Rossz helyre lövik az anyai nagyanyja testén a sugarat, a csípő másik oldalára, az egészséges részre, de csak későn derül ki az is. Aztán az anyja azokban az ágynemükben alszik, a rossz mintázatokkal takarja magát, és várja, hogy másmilyen élete legyen. A konyha hétvégenként megtelik emelkedett hangulattal. A szombatok ünnepélyek az apró zöld és narancság a konyhában, és néha elképzeli, milyen lenne, ha létezett volna egyszerre az anyja és a férfi, és találkoztak volna egy időségban. A szombatokon, amikor hazalátogatnak, beszélgetnek a konyhában. Az anyja imádná a férfit, ahogy ülne és mesélne, tudóan érdeklődne, meginna egy pohár bort, enne a főztjéből. Aztán az anyja megvetné az ágyat a vendégszobában, nem abban, ahol az ő anyja meghalt, új ágyneműt húzna másmilyen mintákkal, olyanokkal, amelyek nem jelentenek semmit. Abba feküdnének bele a férfival, ha még élne az anyja. Ha élne az anyja venne új ágyneműt nekik, jelentéktelen mintákkal, semmit mondó illatokkal, hogy új illattal teríthessék be, új jelentéseket adhassanak a mintázatoknak. Egy texasi nőről olvas, akinek az ügyében a legfelsőbb bíróság nem engedélyezi az abortuszt. A nő élete is konkrét veszélyben van a terhesség alatt, a magzat pedig, ha túl is éli a szülést, legfeljebb pár napig maradhat életben. A bíró egy férfi. Ösztönösen öklendezni kezd, mert elképzeli, hogy ez a nő be van zárva a testébe egy életképtelen magzattal. Ennek a nőnek át kell élnie, hogy a testében meghal a gyereke, és ahogy ezt olvassa, Reszketni kezd. Sikoltozó nők képére gondol, aztán egy olyan világra, ahol ez a fokú aljasság elképzelhetetlen. Ordító bírókra gondol, aztán arra, hogy egy szép napon jön egy férfi, aki sokkal magasabb mindegyiknél, és sorban lelövi őket.